سوره العذاب مدنی سوره ترتیب د سوره تو کې 33 نمبر دی پس د سجدې نه او په نزولی ترتیب کې 90 نمبر دی لاس کوم سل پس د سوره آل عمران نه مح کی صورت کی مناسبت مح کی صورت کی نافذ شفاعت قہریو کړه د دې صورت کې مثالونه بیانې په سلوور بیان کې مثالونه بیانې 2 محک صورت سجدہ کې اسواز توحیدو کو او نافري شرک وکړه ندی صورت کې صورت الاحزاب کې ترہیب دې اتباع الله دا ترہیب دې اتباع الله ربو عزت دا چې الله ربو عزت کو نه پلوګي تقاضو کې سر اسمره او رواج غلط و آغا رسمونا و رواجونا غلط سکی دی. او دا اللہ رب رضید دا قانون پابند دا اللہ دین او دا اللہ رب رضید دا قانون جکندرد آگے پابند شید دا وز صورت آغا تزدید دے تی زیور قول نی اتاه الله پیغمبر تھا تیزی ورکول قول تاږدار اله الله پیغمبر تھا او ظهور تھا چاګه نا الله ربو لذ او دا الله پیغمبر تا دیداری اور درد شفاعت قارید پارمی سالی نے ذکر گئی خلاصت و سورت دولت خطابات کی پیغمبر علیہ السلام تھا اور دولت خطابات کی امت تھا دولت خطابوں نے دی نور علی دا تا دایته او دوله خطابات هغه همت دی د پیغمبر د خطابات او حاصل د پیغمبر د خطابات او حاصل دی تعالی ربرز په یو سیمه داره مقرر شړی وزا اللہ رب العزت چکمہ وحی تا تکی مستقل لاری تاویدار شا سوک مخالفت کی مخل راضی حیث پرواہ مطور تاویدت کا ان کے سوکتے اللہ سوک تکلیف در کلی او سو څنګه ولګي هیڅ پروا نه کو خپل مشرد خلاکیا دا وایي ته تا ویدارای باندې نو کامیابی وستا دي دا پیغمبر دو استفاضه فوج نظامیپور لاره پیغمبر علیہ السلام ته کتابات حاصل دا اومت او الله ذل وی شان والا پیغمبر علی گلوی عبد الله کو وینا باندې ده الله کو وی باندې غلط رسول ختمی شفاعت التحريرت کوي تاسو ونرطوب داون راستو کوي کټول دنیا در درت اتحاد جوړ کی نیوتو ده تسفی جوړ کی هیڅ پروا نه کوي الله واستاسو څخه مدد کړي ته دوران وخت مکیږي لکه پیغمبر چې په میدان کې ولار دي تر په میدان کې داغنا عبرت واخلي داغنا سبق واخلي او دغه په شانتي په میدان کې څه شي پودريږي خبري همدا تا بيداراي کوي کارونه همدا چا کوي تا بيداراي کوي پیغمبر ل او الله تعالی ل تکليف مور کوي صحيح طريقې سره اتبعا او کوي عاملا او قولا هلو قولته عاملا او قولا عملون دا اللہ دا تابد دا پیغمبر دا تابدار اے وینام دا اللہ الله تابدار اے کامیابی آب کی قدمیں چھومے گی تا قطفہ زفوزن کدا حاصل در تیادی صورت پا گنڈل روانی او کدا حاصلی ری انا پا بلا طریقے بے او گنڈلہ سا خبر رہا صدور رضا بے خبر رکھونا اونسا لکبیا بیوانو ساگلیشی امتیازاتو دا صلی ریش خطابات یا ایو النبی اتقی اللہ اے پیغمبرہ اویر اگدال لانا لا یو خطاب پیغمبرتا دوے وَلَا تُتِلْكَا کا وَالْمُنَافِتِينَ مَمَنَا دَ كَافِرَانُ وَذَ مُنَافِتَانُو ان چه اغیی تاتویی چه دا وحیم بیانو دا مبیانو دا مبیانو دا غیی منا یقین اللہ <سؤال> ری قواهی کمتوالا درین کتاب واتوی ما یو آئی روان شباغ سبسی چه کوي قولی شیتاتا د طرف درستانا ان الله کانی ما تامرون خبیران یقین اللہ پاغوانی چه قولی تاسو خبردار دی الله سبحانه بالله وعنى وفرد الله كارسات كار جدوهم كي ما جال الله ده کافر و ده منافق اتعاط نمي ذكما نكري ده كافر او ده منافق ده اتعاط نمي ذكما نكري كي ده سيني شكي ده كي پى يو سينه كدوا ضرور او يو ده اللووي وبل غير اللووي ده سكي ده ما جال الله من رجل من قلبين في جاو فی ہی نا دیکھا زہولے رب رزت یاو سوڑی لرا من قلبینی دوزرونا پس سینہ زہ دکی اور پس سینہ زہ دکی دوزرونا اللہ نا دیکھا زہولی مچھے پہ یو سینہ کے دوزرونا نشکے دے نا پہ یو عالم دعا آلہا نشکے دے دویمی سال وما جالا زواجکم اللہی او نا دیکھا زہولی اللہ بیانستاس و آغا زواجونم کم, بی زوا کم مادکم چې ستاسو د هر کوي د هغ نه او ما د کوم منې ستاسو او ستاسو منېې دي یع خپله خظه مور کېدلی نه شي د کاشانې غیرله او چله اجازت دی کړی نو او سړی سفارش شي کېدلی در و ما جاله اد کو ناکم او نديګ جوړ چې کمو دخې ولي ستاسو چ په خپل بنیاد تعال شو وای زامن ما غا الله تاسو زامن کړی ندي زنګات پردې دی دې شي کېدلې دابا غیر اله اله نشي کېدلې غیر الله اله کېدلې ماشیر دا دا دا تاسو ونادا تخلوخ ګل باندې او الله یوپا او وياستویل او غا الله چې کمنهو سملار کړی هدايت کی طرف سملار روان او له وایې دا یو راتمو نو راتمی واتل ختم کا ارسمه ارادو کی چې اوسړي دغه ماښوم دغه وي چې راځما بچي دي نو با څنګه به تاسو شو بچې شو اوبې دي شو دا غو د نور سروینکا دا غو خود سروینکا رام غړلا هغه وګ میراث کې ای صدارو او داسه معاملې او سره کول له دې چکه دا کومنه د دې سې سي زوي الله په هغه سره سم څوک راځو کو نووي رسول الله صلي الله عليه وسلم کوم چې کومنه یو الله تدا چې وایلو زه زغم روښهو نووي رسول سلام لا قديره رضي الله تعالى ورکل وغيزال لا غسته غلام په شکل هغه وسپلار هغه سړي ورګو سره دی ډیرو پس هغه خبر شو چې په دا علاقه دی حقیزال نبی علیہ السلام وتو دې د دې نو د بوسکو کتاو سره زی نو زله ملکوم سره خوګه سره زی نه تاسو له ګور بذور باندې خوزی هغه واسه زما انصافي خبره وکړه نه بالکل هغه زله کې دا چتو چې ګرینو زيت با پلار سره اتر سره نزي هغه زه سره بچ مور در په تخفاله او جاړي پلار و او ظالګیو سره او ستاله تیار دي کته مم سر ازینو ام محمد در, صلی اللہ در تو تنوي صلى الله عليه وسلم او کتا غفراطه کیږي نو موږ در تاسو تنوي نزد هغه تو وي اخثار الله ورسول زموږه الله پیغمبر خوښه غتبلار پرم زما زموږ لو زمادل تپات کیګو طبير السلام ان کی هي خوشحال او شوه او وی وی چې باز زيد نن نفس زمادي ورو زمادي دي انه اولګو حضرت رضی الله تعالی او سره دنه بس پکې لیکي ماکه کې دا مشوره وا چې زید بن محمد زید بن حارثه د خلکو نړۍ سره یو چې زید د حارث دی حارثه رکو ګزړین ځین نو باز زید بن محمدو مشوره چې لګلو شو نبی علیه و سلام ورد خپل ده پپو لوری ده ترور لوری پا خپل سکا ده قوارش رو در تبر زیو دویلی دیگنه او خپل ده پپو لوری ولی سکلا ورگن زینب رضی اللہ تعالیم او نکای علاقه اللہ ده جسمان زور یا وکی ده زید او د زینب کور سم ران ره بزید بز چې وقتی تکمی نبی علیه سلام ده شکایت که کو جزمون کور سم نرازی نبی علی السلام او طيبه گزاره کاه گزاره کاه گزاره کاه الله رب دې زه دا فیصله کړو چې دارت سم پوچا ما کوم ته نبی علی السلام ورته بيزه توه ای د بیبی له سلام څخه ورکی اسه بیبی له سلام ورکا او ایزه د زینب بکا د تا سره را فیصله الله او د زینب په نکاح ته کېده په نبی رحمت صلی علیه و سلم دوی ته نکاوکا اوس دا په یو لوی دندورو او غاف او بخښو وګوره دوی خده سره څوکړل نکاله انګور سره نکای کیږي او دا د دې کمنو انګور سره نکاو کړم میډیا په ارونا دی وا آشنا دان ازادي ټول غرش دا د کمنو یو غرب ده او بس اعتراضونه اعتراضونه الله رب عز ست صورت راولې ګور پیغمبر دا الله د وای سره پاون دیوته کمنه ده الله <سؤال> ربه دې چوت سوي هغه بږي پیر ربر ده کپره منافق دې تراز نه یری ما شروت پيم ځل نه بفراو او خدای مזיته کمنو چې کوم رسمي باطل نه رسکه رسکه فل کو توي پرديز دې کېدلې نشي لکه سزا مور کېدلې نشي د کشان پرديز دې کېدلې نشي تاسو د نننه اصول لای چې زید محمد بنوایي زید دې هاري طا باندې دا هاګه ته په قطای سره ډېره ردت کیګنه اده دې ډېره او قومونه نه دا نه خبره دا په کټبه کور وایي دا پیغمبر دا رسوله ما ته غلط رسوله سګي ما ته چې دا پیغمبر غلط رسوله ما ته دونه الله راز ذمہ داری چا ولا ته مسلمانان په ضاغته کی مدد کی او دوه لآبا یېم راب علی دیدارا قنون پلاران قلوبانی داری بدین خبره خبر الله <سؤال> پنید دا اللہ <سؤال> وکتاستو پلاران دو دین زارون استاد شنید بدین کیون موالیکم اوستاد شداز کرده غلامانی وعلی صالح کم جناحون اشده وطاستو بانیسو گنا کی چه خطاک خطایی افقیتا سپاری سر ولیکن ما تعمل قلوبکم خوا آغا چه قلتیو کی جنون استاد تو وکان اللہ خبر الرحیمان دے اللہ کی محروبان ان نبی اولاء المؤمنین <سؤال> تاول نه خطاب مومنان ته کافرون وممنافقین دغه مخالفت کوي او خبردار ای مومنان دا پیغمبر ته نه دا استاسو د پلا پرځه تاسو ته د عارف نشئ نه شئ ته تاسو باندې څه کوي اتباع کوي او تاسو باندې کوي تاول نه خطاب ان نبی اولاء المؤمنین پیغمبر ڈیرنی زید مومنانو تا دفلو زانون نوم او بیانی زیدی چنین گھامین دیدی پہ احترام کی پھڑ دا کنا وولو لگائی بازو مولاوی باز او اففلو لگائی نوازنی زیدی نوازنی نا نیزدی زنو تا پلک دا اللہ الله کې نا او دن حدرت کن کن کنم اگردان چکوی تاسو الاغ لیاکم فلو خلوانو سرم مارو فای اصلا چکوی نو کوي این نور میراس پرشتہ دارے تقسیمی ہیں کان ازالک بلکتاہ مستورا زیدہ پر کتاب کی لکل شوی وارز خدنا ممنن نبی نمیسا دا سرورن زیدہ نبی علیہ السلام سے ذکر گئی نرمی مکوا رتول و انبیاؤ داوکار چیزا اللہ زین با پورا بیانی ودیبانی اللہ ستانا از رتول و انبیاؤں سے کھڑوا وادا رستیوا نتب بالکل ڈنکی کی چھوٹ مسلسکا بیان کا و رد در اسم باطل سکا روکا و ایدخلنا بی او با اوکی چرس موعد پیغمبران نواز دردی او خانا و دنورنا و ابراہیم نموسا و ایسا و جید مریمنا او رس موعدینا وعد مضبوطا وعد اکلاکا لیا صلح صادقینا انچت قیم وقر آغوان نیلی حتی تبوسو که اللہ درشتی نینا پر بار درشتی آود دی چید تبلیغ دې ماسالې تبلیغ اګام کړه او کنا مسالم رسول اوغو نو اورو څولې او نو موږونکو فکر مکو واه سال کافرین عذاب انلیما تیار کړل لا کافرانو لپاره عذاب درته انکه یا ای الزینا امرت دین کتاب مومنانو تا مومنانو پیغمبر درتا اول کتاب سره لګو اولاب المؤمنین پیغمبر درتا ځنوم صفو کار دي خوګ په کار دي اغه واه نه لا وا دغه ست دا چاوه ما صلاح پسکی بیانې چې ما صلاح بیانې نو اي مؤمنانو خپل پیغمبر باندې مال او جان قربان کړي مال او جان قربان کړي شغه کله رد شفاعت قهر کړي او کله رد رسمی باطل کړي کچر تکي خلق کومه اگره جمشي ټول عذاب او دل سشي را جمشي سا خلاف سکمدن و فلانیم جوڑ کی متاہدہ قومون راشی متاہدہ ممیڈ سشی راشي آٹول سکمدن چې اتحادی افوائدون آٹو راشی سا خلاف سکمدن و فلانیم کنہ کئی چتک اللہ پہ پیغمبر بان ازان سکے قربان ہے اللہ رب رضیت پستا سکی امداد کئی اللہ رب رضیت پستا مدد کئی وہ لکڑے نو احضاب کسو کڑے ہو واقعی دا احضاب ذکر کئی اے ایمان والو اس قرونه وسلم علیکم دو پنزم کالو ده ہجرت منافقانو ډیر بربد چوٹو نڅ کړو کو کوړو بدر کېوم چوٹو ښوڑا ډیر بادو په وخت کې څنګهوم چوٹو ښوڑا پسې کا د فتح په صورت کې بایلا کارو ورځ دڅخ کاريده فاتحو میدان است کو بایلو بیاور پهسییندي کمو چې کمهواده کړړی وه هغې پورا نهکه چې را رووار کارله بدر ک س کوو جن د بیا را نن بدرله راغ په تاریخې یو بددوما دا شو چې ویللی او بیا را ن مقابلې ده مکه مدینه مونه ورک کې دن نهی ودوو ب نو کوزهه غ یود کرننی غ لا او مکواله او تا غبونهغې دي د سړي پسې راپسي نه راپاسې ور پس من به دن نه شو تاسو به د بار نهشيئګوره کپې داره مضبوطې کئ د بیا بړې را ګرانې دیی ودو اغې کو سره لغې او تری بیا سره مرسته نکوي دا واه خیر وکړه خبر وا دی مکی والا د یو لګې دل موهيب شروع کو وې داسې کو چې دې پیري واځي داسې وځي په او داسې لخر وځو شباز ده مقابله كوله ده مدينه منورين آقوا باعر شد كافران و قبائلو او سم الكونو ناغه وقت سراد نزده لما كي خواهو شا ناغه طول و اتحادو تو شزور سياقه ورانو ده طريق دیر لوي لا تیار کو او دیر په تکبر سره لري اوتن پر دي یكبرني چمنګته کمرو زو او دې باندې کمرو سکو ختمو ما کوي خبر راو چھ مکی والا سره خવાય لونا هزار 10000 کور ایرانی ضدمره فوج تکړه دي تیار کړل دي او را روان دي نبی علیہ السلام ملګری راځم کل د شورا ملګری مشوره وکړه څنګه چلته ما په ول نیو اومخه تاسو کو څنګه طریقه کو بل کوم رايګانې مشورې ور کولې سلمان فارص رضی الله تعالی نو نړیرو ورصابیو هغه څه حضرت زيو مشوره درکو زمونږه تر پورو ته چې کله داسې جګړه وی چې کله دشمن په کثیر دیدات کې تشی ترای شي نو مونږه دفاعي جنګ کوو بیا مونږ دفاعي جنګ څه کوو کوو یا دښمن سړې کو سړې کو سړې کو وسلې ول څکو ختم کو صرف د کندونو یو ځای کې مون محفوظ یو دفاع کو نو چې هغه سړې کو راتل ولا خراب ورتر چې کوم سامان ځان پر او یو ختم کو خلک فوجيانو چې کوم سړې شي بیا به روغ دې سسو ورسو نو که دا چیوشی چه منگا د مکی یو طرفتان غرد غرده نو پاقی پوش درات نده بر طرفتان دا مکی نغرد تاو ده دا مدینی منو ورینه دا اینو غرده نو صرف یو کانداو ده یو مل نیمزه لازمیند که ده چه اغا مخامت درات لو ده نو چه دی ملکی دومره دوم را پلن و دوم را جوار خندکو کنو چه در حد پر آلی دلی هم نیشی او دائی ازدار دکوالی هم نیشی نمون با خندکو کنو او دا په دا با دائی با چوکای روڑی کو نو چکم یا راوڑی نو دس گشی بانی دا چکم دن اولو دائی با بہاری مونگ با دیزای تیو نو دائی با را آلی دلی نیشی ناوه منگه گسه کون دفاعی جنگ بای دی با بارا خیر تنگ شی وصله با سروم بیانی رسد با سروم بیانی خوراک سکاک فوجیان بیمسی شی ستردی شی پورونه بیم رایی که دیگی آنو خبر داره چی بیا بیمونتا وحل سی شی آسان شی نبی ری سلام دا مشوره دی رفا خودا وی سیده دی رفا مشوره دوی خاندگ کنسل شورو پرل لس و قسان و ست خندق او حالا کاؤ متعایل مقدار چه دوم رای تکندنو قطع بوزئی او دوم رای تکندنو بوزئی لن دا تی طریقی سر خندق جوڑا ہوئی نوی علیہ السلام و هر یو سر تکندنو نمبر پر نمبر کار کاؤ هر یو سر بی کار کاؤ او, او په خندق کی مسلمانانو تا دیر تکلیف ہو دو خورا کم شنو دیر سر تکلیف ہو سابو کو گیڑ پوری چی کمدنو آغا پگیڑ پوری اے گٹ تللوی گٹ اے پگیڑ پوری تللوی دلوگی دلاشا چملاوان چی کمدر نراشتی اور او سلاس و سلام دوگٹ تللوی دلوگی دلاشا نبیل سلاس و سلام با سابو اے کرام نام الذین با یوم محمد علی ما بقینا ابدا نام الذین با یوم محمد علی ما بقینا ابدا منګه غسل کیو چې موږ نبی علیہ السلام سره په jihad باندې اوس کړلې چې څو پوری ځوندیو نومبر د پمالګرتیا کې جان کوو نبی علیہ السلام بوی اللہم لا عائشہ الا عائشہ الا خرام فاغفر الانصار والمہاجرہ اے اللہ دو دنیا جوان جوان ندے اصل جوان آخرت تے فاغفر الانصار والمہاجرہ نو اللہ مہاجرین و انصار تا مغفرتو کا اللہ غیوب وقا تابو و قال الاسلام ما بقينا ابدا محمد رسول الله صلوا و سلم فاسلام باندې جو سر ژونديو نبی عليه السلام بوي اللهم لا اس الا الاخره فرحم الانصار والمهاجرين يا الله د دنیا ژوند جنره او انصار طول ما حرام کیوکا منز کی گھٹ را ری اینتی آئی سب تو دیروہ سنوگیوشو گوچانے شما سولے نبی علیہ السلام را را اگر فلک را ہوا بستو او غیلے یور آخنا سکلا ایش او گھٹ کے چاو دے را ری بیائی دوبارہ خوزار ور کو گھٹ تنی وڈی را نبی علیہ السلام بھی مبارک شئی تا صلو اللہ رب برزت د او د کې خراب په خبره کې هغه راته چې ګمرو ومایې د کېسرو د کې خراب باندې او کودل شوونه ناګټی نو وې ځاو ګورل دا ډوډا سره ځني چې ګډو پوری چې ګمرو ګټی او خبره دوره کېږي په ځاړه کې دي چې کېسرو او کې خراب موږ پته کوو دا فلاره کې براتې دي چې کېسرو کې خراب تاسو په باغ کې الله رب او که او پیشنگوی ده نبی علیه السلام اشتیار شو بیا خاندک پورا شو مکمل شما که والر آورا سیدل سویه کتل او سال که خاندک سه مخی تطلیه نیشی نبی علیه السلام یو طرف تکو په پا باندې و بانده حسان رضی اللہ تعالی نو امیر کرده او سوکی دار کرده شدی طرف تا کچه تا پرس که ایس پتن لگید شاول ماول راول یو ځای سکی دکۍ او راول لسه زنانې یو ځای کیتی مافوزي دا هغه یو ځای کې مافوزي کړی وي یو کافر په یو غره په یو لمند سره راولې او هغه ځای کې څنګه نو زنانو هغه ځای په سازمانیزه شو سفیر رضی الله تعالی او نبی رسول صلی الله علیه و آله په ووا هغه پارې کېوا حسن د وی په څنډه کافر مردار کا او حسان دو مرثق بیمارو پدک راز باندې چهاسان حسان راکې دو نو ار یو ترور بالکل لک شمکا ولې پینتی ای تر بیمارو نا سفیر دی الله طرانارو د دیوار پړ لاړ لا ا یو ګټه وګل دړي دیوار ستو چې کرشنه کاکر سر لای چې کمنو راکلاستو وای مردار تو نو دا چې خلا کوئی زنی یا حسان رضی الله تعالی او دا ضروب دی روز الانفس سهیلې ذکر کوي صلاحستان له نو ورته وډه د غوا دره که حسان بوز دلې او دا حسان فرط کې بلا شار لیکل شوې دي زګا حسان کوم د کافرو فرط کې سوین شیرو نویل باقي کوم د حسان فرط کې شیرو نویل خدا حسان د بوزله جانې ویلې چا امام رضی اللہ تعالی عنہ گوزدل دا خبره دروخ دا ار روزونو کسې لی په دی باندې رات کړه بل یو کافر راوړل ابن عبدود اغه د کمنو راوړل یو یميهو اغه مقابله اعلان وکړه علی رضی اللہ تعالی عنہ او رسول نبی رحمت علی ورسله سنبال کړه علی رضی اللہ تعالی عنہ اغه سره مقابلہ وکړه اغه دې ګمینو ورطوی گزار کوم ککای حوالے وتوی به تماشومه لګي مالا سے پهلوان و تیراو شیطان را ځنګوم نو دې څه کې ګمار شرمې رضی الله تعالی تن په کاکا چې زه واپس ځم نو څه کې ګم شرمې ګم رضی الله تعالی نو هغه څه گزارو کو داریو د نور ډاله پذلایکو علی رضی اللہ تعالی عنہ سره چالو کو دا شغل ته کې کړو چې ګینی نو نشاد در باندې سوکڅی حمله کړې ندی می ته دا نشاد او دا څوک ته درځي چې درځي نو یو ډوغه لکه دراخل لاځي اره تنیم شوکه شوکه به جنگور شيو چې کمنه راولې تا روه سمبالې دو نبی علیہ السلام انګو سوکای کړی سوكي داراكي نبی علیه السلام هم پیراكي تقریبا تقریباً فیزا منزونا ده پايا وقت ده پايا وراز ده نبی علیه السلام ده صحابه هم اختزار شو بلکل چه کندنو راقیده لنشی اغای بلکل راغلی راقلی ده ده خندق غاره تا او که معمولی وده مسلمانان غفلت کهی آفراده پلکیهی نوبت راوه او یا چه کندنو ده ده ده کهی خندق د بس نبی علیه سلامو طول بسو کی داره کی دی پین زمد من دا سحر کذا دا ما زگر من چه کذاشو نبی علیه سلامو مالا اللہ و بیوتا هم و قبورا هم نارا حوصونا هم صلاح سلوستا اللہ لیلی صبرونا وزیو قورونا او ردکی منگا دا ما زگر زمود نم پاسی کرو بیا نبی علیه سلام اغا منزونا دا خندک پیو جوابانی چې کمیر ټول منزونا را آگر زول پا ترکیب سرا پای کوم زندگی مراتب کې دیلو یا وساله ابو نای ریسق فیو اگر اړ نبی رسول الله ته ما ایمان راو اوس ما ته خدمت حوالہ کا را راځه حوالہ کا نبی رسول الله ته خالد بین القوم د دې کیپا کرانته مسئولدار چې تدې اتفاق وکړ هغه ته څنګه دي اعلان هغه تاسو مسلمان شې ولا کافر او د پښتانه وا چې تاسو شې مسلمان شې مسلمان شې دایرل يهودو په تا هغه ځای ودلې وځه نه تاسو څه ځان له کار کې تللې چې څلورم نه بیا ووای چې تاسو تاسو هماتې نه هغه وته کل د موږ ورو ورو ګنې مسټوبینه په ایده تا سو کار لگار کتله دی آغا چه کمدنو داغه قوم والری سباب یو برزرس شوی روخ شوی اغم قرشتی دین سده قرشتی یو برزرس رو بر روخ شوی اتا سو دارو تا بابل انخطی اتا سر دلده. یا با نه نغیز شی لار شی جنگ بایلل یا گتل خو تا تا جنبی رسلام ازگار شنی تا با پید تک و سده بری ها ایده سوائی ورته ګور بل خبر ورکړه کوه کوز دی روغو کې نو خپل ته وسو کې روغو زاسته په شي یو مته خبر راځي غو ته صدا شورو دته مذاکرات شبی شورو مستاسو د لارشي اریبه د نڅشي لارشي اعطا او طابا نیو کې راکی دی نه به وسه کوي دی وته وتاه ولاه تا ته غو نه د خویا باندې پرول مراتله دا به په خپل خبرې وکړي دته په تاسو نو شنو په ونه نه کوي اوس مونته طریقاو خې وو کو شو دته ته وي دا سلو کوي چې د ابو سفیانه کسان لسکا ځان تر غاڼه کې کینې وي لسکا ته ته ځان تر کې نه چې په یسته صبح د منګید بار نشته کوشو مو سره صلو او کلا او مونږ ورته د الله مونږ سره د لسکا ته کې کینې وي چې تاسو به تښتینا او کو زی نه زمونږ پیطلب کوي نه مونکي را موږ ته کې بیا جنګ <تصفح> کاوی دا الله څخه زوږ سره په والدې هغه زمدا په دې ځای کې زم ته خبرو کړه چې سبا بخيریا ستې مور په ورشي سره غوښليږي روغ او دلته نه ابو سفیان سره راغی په بل هغه راغی ابو سفیان سره کېنا روکی له بل غوښند کېنا ډډوله کو ډډوله کېلا څنګه والا چې به سالا دې نو سالا څنګه دنه دښمنانو دنه که څنګه ته به دې ویې چې غراځي پیږه د خند تاسو نه زغروشي شي او ته خپل په کړی نه لېو ته مل ته تماشا کوي سچ یې غویو یې نو زه یې باورم سچ یې غوی دنه نه شروع وي او سبا کې دې له باسه ووځي په خبره نه جو خبرې نه خبر شې خپل ځمادي غنه نه خوني کنه ته یې هر نه وایي خبر مې زمواريخ پله لا خیر خدای وي چې تاسو ټیګر دی غټول په مدینه کې وشي په مدینه کې او ته بهر مکووس هغه یو بل سره ستګر جوړوي او ورخ شي راځه بیا وته تشې کوي زمما په دې دغه څروونه باندې بار نشته او کې د شی شي دایته کوم ته نو واټه د سره شي اتحاد خراب کی نور نو په یو کم خو د ري کاله سالو کې کوروکه او بل خبر شي نه خبر شي چې ری رز د نن دا او په صداګي را روان دي په تا را غاڼه کې کسان غوړي دې بار ایله نه مڼه بس واو راو مانای ما زلال ما ول چه او صدق در مال پوشش ما اقبل از مواری را رسولا و بزر اقبل از مواری مسکرا ناو نور تپوش و کار دی پوش ابو سفیان زمس پریشانا جرگرا و اصلا اسم لی کنه لگه سن چلکو بل رتیوس میتنگ که ناس تیز چه دنزی شده یو بو جاله یو بلتوکتا بی کرده ای بو نعیم کېنا څلڅنګ راغلي څنګه څو حالاته څنګه دې شیر حالات ډېر نه ساتګار دې نه ساتګار څنګه چې له خیر خیریتو یا راځي خوان ديشت خیر په دې چیرې یو خبره دا نور به سکو او خپل خپل ځبانه کوتا څنګه موږ یو لاس کاڅه سگه او ابو سفیا نو ورو دا هم نه ایم چې ویلو دا خبر نشته لاس تاسو هم څه نه څه نه نشته دا څلنجه شروع کړل ما سره سرګرد جوړ تو غیله والا کوي چې زمونږ نه په مذاکرات او مطالبه وکي دا څلنجه شروع کړو زه ته وګوري سم خبره کو سم خبر نشته پاسې زمونږه تاسو وعده وکړه دا وا دا تخصجو دا نړیق او یوګ سره چې کمنه پرانیستل وله دا د دن د دشمن نه خطر اښو الحتا دای چې کوم یو بل سره نور 4 د مکمل فوج سره ورګړو یو د 4 ورګړو هغه فوج واپس شو بس زموږه خطر واپس شه نه فوج چې دا طالبانو کې په پیلو یو تلګستر و چې د کینو نور له ځواکونو ورکهي چې هغه فوجانو کې شو لا او ته سیدل بس هغه نورلهم ورو ورو باندې څه شو خاصه ابو سفیان شپیدر ګکې ناشته ورته نبی علیہ السلام مرګ راځوې په مال د قوم حالت په کار کې مشوره نن سکی شو په پولیسي څنګه د قوم حالت راوړي څو غږنکې او دا په دې د چاې شهادت ته خو غینه اړېدل خو یې څنګه چې زمنګ نصر آس پاس شي اوس خبر را نبی رسول سلامی خذیفہ خذیفہ اوه پاسا خذیفہ فرغه هو پاسو په ورشا کوم حالت را وه خذیفره نو یا خاش باو یا خه یخنی یا یخنی وا او دا نه را نه راي هवाब گتشکین ويزه چې کدره پر رو رو رو رو کیارو لاړل دی چرکا جوڑا کڑی دا اوور بل دا اوور تا چاچا پیرا نازتی دی دروغ انده که دا سکیه نازتیم ابو سفیان ڈیر زیرا کو وی آغاویل شپتا سوک جاسوس دی او خپل یو بل فورا نو یو بل فورا نو پیشنی وی ما شکم دنو وی ڈیریکت اقپل ملگیری لاسونی سو علیکا چه پلان که کنا ای آغاوی چه آوام امانون خمبوزی اغیم والی خرا ی هغه ځوږه اوس په پېماش کې شوو. یبه څنګه راځه هغه دونکو چې څه سوکې څه پېماش کې شوو. یې دې خپلې کوي یبه سفیان یې چې هغه سٹوم لاړ د خپل قبایلو چې څه شو لاړ لا همو ورته یوازې کیو نو چیرته سباله دغې شي او یو میا شو چې دلته یو رصدون څه شو خاصه خو قرب کاټو هم ختمي نو چې تدادې وګجو دا با بندراله نه بس ټکو با به و خدادا چې سبق خیری و چې کندن خو یې میو چتو او محاصره به ختمه و شوبا محاصره به ختمه و شوبا پدې کې الله ربو لذ تشپی د دا مشورو څخه او ځهور د نوراله نبی له سلام ته ویل چې دا نبی له سلامي ان شاء الله د سحر نمخ کې مقې بدی تیلي مقې او بس د شپې د کومو توفان راغلي او سیل د جمیو او له یو یو را اچي او بل په لاره پدې پاتې کې دوه زمینی شته د بلاتړي زمینی شته شپه سره یاقدر او بس نه راغلی چې باکي ته په کم طرف ته زو رسېدل چې کم طرف ته زو رسېدل دا چې کمونو په احزاب کې نبی عليه السلام یو میاشته تیره کړی دا د نبی رسول ژوندۍ په مم څخه دا مدا په شاند ته ټقم دا شاند ته ټقم دا د امارت اسلامی دا چې کمونو یو لو یااد ده چې په دو باندې به احذاب رالی په مدی نه باندې احذاب رال نه بیاله سلام نن د لاړل او بیا به په خیر د نه را ې منږ بیا نه را منږ دسکو و دغ کاتې شوه بیا مخې والو کې جوورت نه د راغلی چې هغ سکي حمله کړي بیا په نهبیله نو دا د حکومت اسلامی او د امارت اسلامی د یو اقبره چې په دیوانه بچ با کمنو عذاب راځي کومو نو بوته متفق کیږي ټول ورته یو ځای کیږي او راځي کوي او چې کله دی کې هغه ټلک شو میشه نکلکڅوونهونیو نبی علیہ السلام کله غار کې ناسته کله غار کې ناسته منځونه تاسو کیږي فضا کیږي او سخت دره چې په دیګي ګلټي دی کمنو ټلک شو نواخیر اخر کې به بیا چې کمنو سروچتن سر کی چې په امارت اسلامي سوکې حمله وکي دکه شانتي ننوم چې کمونو نیټو او احزاب سه شي وي جوړ شي وي 45 ملکونو 77 ملکونو داسې کمونو جوړيږي نبي عليه السلام په هغه کې سمره وقت قصه ده يوم ياش سوره صاحب الوایزه مدد الله ور فر ډایریکټه او يوم یاش څه کړه دا هغه ست دی دا چې نبی عليه السلام ماتيان او بیا د سوار لسمی پن لسمی صداي ماتيان چې دی په تیر ښکا له والد خبره چې به ډیرش کال وای نن څه ده او دا چې کمنو لکه سرچي احزاب باندې فتحه سګړي حاصله کړي او لکه څنګه چې هل تکر په وتر په دلته به هم خرفه ترې په یک دوکه جنگ یو کوم جنگ هاله ته یوکه دوکه دا ومنې کمنسي یک دوکه خو ان شاء الله په نو هغه په خپل به پاسي ديو داوم ته خیر په پاسی او بیا مته کمنو امارت اسلامي طرف دسترګي راوګدي يا اي الذي نا منشکرو نم صلی علیکم و ایمان والو یاکین نمت الله قبول دانو کله ترالدا صلیح کری فارسی له امریاں راو ملي کلا په دیوانه سیلای او لکری د تاسو نه ګنلې اغلارا وقال الله خاتم الرسل و او دی الله پاره چې کوی تاسو د بسیرانو زمکه او که سریران بتا سواندی من فوق کوم د بارا تاسو نه و من از پرمن کوم او اعلان تاسو نه یعنی څه بارای درل او څوک کورنی دښمنانو و وای ذات الافسار او باو که چېګه شی وسترګي او بلغتل قلوب الهراج اورت ذذلو دند چنګر مارکانت او تزنونه بلایزونو نام او تاسو ګمان کوه بالاوان چنګرو کیسما کیسم ګمانونه چاوی چې مونږ غلطی فنا کؤون الْمُؤْمِنُونَ قذائ ک اوزشون بااند فزول زلو سی ظلم شدید ده اوجل کوور شو ب جخ مضبوط پدي و قول منناافقون ف ک چول منافقانو اوا کسانوکی پزظی ک مارازوناوادن الله او رصول لاغروره منصره لووز ن الله پ نمبرې ما گهر س رففتدو کي و سالت مال سکه قبان کار. او کېچ ډه لدنا وای سرهوا د مکمديننی پخواې م ي لا مقامله کوم نیشتهې ټینګې ددل ساسوونه ب بانددي فار جووناپې د خپل دی نه ویه سازن فرکو او اجازه غخته وډې ددنه د پغمبرناوهلي چې ک ن کورونه د من خااللي او نو هغه خالي یوریدونه لا بررارام د را نه کوله مګ د تې ولا د او کرا ده نشیو په دې کرا ده نګری شو په دې باندې منه طارهه طرفونو د مدنې نابيا مطالبه کړی شد دينه د شرک او لات او اعظم خديرا زدې تا او دې سار مو تیرې بې دیوان مګر معمولې کنه بي دي نه لړېربدي او یو کیناندې لا اوس کړو د الله سره په خوا لا ایا دین لو زالاره تبوسته وه وا توایا پیدا مادر کی کتاب سره تیطا کتاب توفتی تمار جنا یاد کتننا فایذ الله تو متون لا قلیلا او دا کوکه فائدہ وارنه کتاب سره تیطا سول ما غری ماولی وا توایا من ذل ذی سوتیا کتی ہے سم یاسمکم شبد کتاب سره راز عذاب د الله نه کی بتاو ذبد ائے یا ارادو کتاب سوان مہربان ہے ولا یجدن لو من دون الله ولی ولا او ونه مویده د خپل <سؤال> ځان مې مبارزه کوم نو سوګدوست دالانه علاوه دوستانه بچونکو یقینا معلوم دی الله تا یقینا پیژنې الله غبر دي څنګه تاسو نه المووقین منه کوم کې تاسو نه چې خلق د جنگ مونکي او وینکرون خپلتان حالوم ویله ناراضین په عطا او نه راځي جنته مګر دی ماغلی اشهادن علیکم شمان بتا سبانه یعنی تاسو سبانه خیر او فتح او کامیابی سو دو فائضا جاال خوفو نار کلا چرایشی تکنونو یارا اوینی بات دیلارا تا چې باتاتا چه چورلی وچورلی بستر گدری کل لزیل اکدار کلا چوخشا علی من الموت چه چاپیک شوید دبانی راغلی دا پاغبانی بیوشی دمارگ یوخشا علی چه بیوشی راغلی دا پاغبانی مینا الموت دمارگ نار فائضا جاال خوفو نار کلا چلار شیرا و ختم شیرا نصلاقو کن بیرسن نو دیچ کم نو سڈی تاسو لارا دیچ کم نو تیزی که تاسو رفا جب بانده سالا کوکم ایل سنات ان حدا دن نو دیچ کم نو سڈی تاسو لارا جب تیرو تیرو بانده یعنی بیادر بانی عیبو نا لگی یا تیزی کئی آشیات آنالخیر شمان فا فائده استاسو دا خلق ایمان نیدر آولده دی حابت اللہ مالا هم ندرل کردی اللہ عملو نا دی حابت اللہ بانی یا سبون الاذاب ولم يذبو دای ګمان کوي چې دره اړیان یې اصلي ني ني لم يذبو دال دلی جنو لم يذبو مليتلي ویات او قران شي کومونو دالین یو ود دو دغه اړیدونکو باندې په العرب چې وې دې شي کومنو شيډونکو باندې او کڅلو رناستی او صرف شي کومنو په نت پام یا په ریډیو باندې خبرونه اوري یا سرونارم باکم چې تاسو کې دی واره خبرونه استاد چې شو څنګه شو فلو کارو فیکم طاعات بالیلا او کدې به وتا سکه دیو جن نو کلمه غیر معمولی معمولی جنبه کلو لکه کارلا کوم فی رسول الله صلی الله علیه و سلم درېن کتاب چې کوم نو مومنان ته ترغیب لری توات اے مومنانو تاسو ما د منافق خو دا را دلیت کنه منافق خو خطر او سردار او درتون لوی زور خو چاپسی په بادشاہ او په سردار بسی په کلک په میدان کې تدي ولاله تاسو څنګه د په قدم روان شي او تاسو لاغه بشانده ته شي کلک شي لفتکان لکم فی رسول لا فرقان لکم فی رسول الله او یقینا چې کوم د تاسو لپاره د ژوند نبی صلی الله علیه وسلم کې اوسو داسنه نمونه ښه تا میدان ته تللو ته نزی لمن دو بار دا وچا ټکانه عبد الله شهادت کمنه عقیده لري دا امید لري دا الله نا او دروستانه او یادي الله له ډېر هر کله چولې د مؤمنانو ډلې اها آزادولې نو قالو دې ها دا ماذن الله دا بیا خلاص کوله موږ سره الله پیغمبري او استیاو له الله پیغمبري او نو زياده مگر ایمان عقیده تسلیماتان سپارل هغه لږ کمرهي خرج کنه میرال مؤمین انا رجالم دمومن آماما داس ناری نری صدق و مادو اللہ چرشتی اکر آغا چلوزی کلوزی کلوزا اللہ سر پاگی باندی فا من حمام تضان آبا وزنی بدرکی آغا چلوزی پوراکر اقبلانیتا اقبلانیتا ہم انخت پوراکر آوزنی دا آغا نری چنتی زار کی و ما فضلو تبدیلا آوزی نوبا دلکنی وعدا ببدلولو نا چل ببدلولو اللہ را بولدت رشتن او څه زاور کې الله منافقان لړی کې خوښي یاو به مهرباني وکي ياقینا الله له حکم کې مهربان ورض الله الذين كفروا بي غيظ نبي عليه السلام چې خندق نه لږ غره لری کوله جبريل ورته سر او څنګه لری وکایه تم په خلاصري نه دي لیدې کړي په دادل میچلا په نو کورې زه او دې چې کندن داسه نخری په او ستا خلاف رسل الوجنا کول ورضا پدی کسي دې په سیاول ورشا اللَّهُ الْزِنَا او, سَرَاً لَمْ آوْ اللَّهُ کفرو به غ اواپ اللَّهُ کاافان آوْ آوْ آوْا> ل مقا... د ب صخ پ سره لا میناالو خرا چې حاصلص نهاصل لکدي سف ده او ک الله ماانول د ج فکان الله او کونازيذا تي الله مضب زورور اور آکوذ خللا کسان جوم چا چې ق ظواو مننال کتاب تکاف دوه قلوب دینا وقذف فی قلوبهم الروبا او وایسوا لغز من ذکریرا نبی السلام ریسه صلکو کی غوته صاد ووکی نبی السلامه صاد راوړي صاد زخمشو بصره اوسو عورت کمنه په صلوکو کړه چې کوم ځنګی علی دی شټکی او چې کم چې کم نه را جنکای وي تاسو هغه وینځی دا چې کمنه یو وینځی کی او با حنا ور چې کان مال زان سره ستشي وای خلې قانون چې څنګه نورو له سوزوي با کاذ با په قلوب المر او واذ لا بذرنه کې ار افریقان د قلوب یو وडला ستا سوجلا او کې ځان کوله کې دوړم بلडला پاور سګمردم او ذریکل تاسو له کورنه دې وادي آرام او ذم مسمګللې امالو دې واموالو ام فز یارم کورن دې واموالو دې اوزم کاراج تاسو بيتاګ نوکړې نو دلګړې تاسو پاک الله او علا كل شين قديره او دي الله فارس سبحان قدرت والا